Kennedy alikata kata kata, lakini si ya yeye walipozedisha shinikizo na kumpangarizoka kwa, wasipofanya hivyo kuna wazizana wa piga nchi haukushindo, akutekelezana mapindo zakuondoa Fidel Castro. Basi bwana Kennedy alilazimika na kurusu mashambulia anga kwa basi, 14 April, 9, moja peke. Hivyo ba, sicheleke kumina nne epro makarafanyia tisa stima moja. デゲザキジェシーズリゾチニアシアイヤーアイナー B26 ゼリシャンボリアビヨンジェヴィアンデゲザキジェシーラキューバーナハティマイタレコミナシタエプロウォピギャナジュアビリギャディ2506ウォキョングゾナマコマンドウォサディカリカシアイヤーウォヨニカナ a リディビティジェシーラキューバーアンバポウォンジュアンディママパンバノハヤウパンドウォキュバー Vikosi vya tiyieshi vilikuwa vinongozo na Joseph Moni Fernandez, baada ya kwenye kanakuwa tiyieshi la Cuba linaziliwa udianje na wavamizihawa alihujaja kufanya mapinduzi. Fidel Castro mnyewe, akangia kadi kwa wanjua vita na kumundo wa Joseph Fernandez kuni jukumu la kuingoza tiyieshi, kuni mapambano haya na kujipaye binavsi rojukumu la kuingoza wana tiyieshi. Bahadaya Castro kushikilia usukani wakongozwa mapambano kwa upanduwaji shilakuba. Wavamizwa brigade two five zero six. Wakiyongozwa na makomando wa Amerikani. Walizidiwa udianja na binuzote na wakanza kupigwa kuai Bukuba. Mpaka kufika tariki mi Natisa April ilikuwa zahirikwamba ushindi uko upanduwaji kosi vya Cuba. Kwani walikuwa wanawa pigo wa vamizi kwa urahisi kana kuamba wanamzukumamlevi ndipo hapa mbapo siyeyeyi wakaruditeni kwa rais Kennedy kutaka idini shema shambulizemengi ni anga safari hiki nende ri katika katika kata, kata. akida ikuwa duniani zima itaono vamizi huu imefanya na Amerikani na sio rai ya wakubwa wanawishi wa, wa mshoni Kennedy. Alihofia kuwa kama Marekani itaingilia mapigiano hayo kwa kiwango hicho. Kulikuwa na uwezekano wa Urusi na ayo kuingilia vita hiyo kusaidia upando wa Cuba. Kutokana na mvutano mkubwa ulio kuepo baina yao. Kennedy alihofia kuwa ingeweza kujochea vita nyingine katia Marekani na Urusi. Vita ambayo ingeigarimu pandezote mbili na dunia nzima kwa ujumla na pengine hata kusababisha vita kuya tatu ya dunia. Kwa hiyo, Kennedy safari hii ya kakataa kuhithinisha mashambulio ya Anga kwa kutumia jeshi la marekani. Joint Chiefs of Staffs wakaja na pendekezo kuamba, litengenezo ya shambulio la uongo kunyipuani ya marekani, na kisha kutupa la wama kwa Cuba ilikuwalalisha mashambulizi ya Anga nchini Cuba. Lakini badu pia, Kennedy alishikilia msemamu wake kuamba, haweze kuhithinisha shambulio lolote la Anga kufanyo na jeshi la marekani. Hapa ndipu ambapo siya yei iliumbuka Mkakati wao tanguawali ulikuwa nilazima mashambulizi ya anga ya fanyike Ili kueza kushinda mapigiano na kufishinda vikos vya Castro Na kisha kumuondoa madarakani Lakini wali mficha kitu hiki Reis Kennedy Baada kumuona kuwa asingiri idhinishe vwa mizi huo kama wangimweka wazikuwa Hawawezi kushinda pasipu mashambulio ya anga Tege meo lao la kumisha wishi tena kwa mara ya pili ya fanyiki mashambulizi ya Anga, dio ya likuwe megonga muamba kabisa. Tare, 20 April 1961. Siku tatu bada ya uvamizi, wapigenaji waliopewa mafunzo na kuongozo na makomando wa marekani. Walivamia nchini Cuba ili kumpindua Fidel Castro, waliweka sila achini na kusarenda kwa vikosi vya jeshi la Cuba. Kwa vikosi vya jeshi la Cuba. Ilikuani hibu kubwa mbayo haya wake kutoka ya kategoria historia ya Jeshi la Marekani. Mateka walio kamato na vikose vya Fidel Castro walijohiwa mubashara kwenye television inchi ni Cuba na kutoa siri zote namna mbavu Marekani ilikuw Sika kwa kovamizuhuo mbapo Marekani walikuona tafuta semia kuficha nyuso zao kwa hibu inchi ni Cuba taifa zima ilikuwa linasharekea kuashamba shamba ku shangilia ushindu huo. Fidel Castro aligeuka kwa shuja mpio wa taifa, na kisha kujipatea heshi makubwa kima taifa kwa kushinda vita zhida jishatari la marekani. Puku marekani bado bundi ya likuwa ndio kwanza mitua. Kila upande, ulikuwa na msukumia la wama upande mwingine. CIA, walimuna Rais Kennedy kama ndio kisababishi cha wawo kushindua, kutekeleza kwa ufanisi ufamizi na hatimaya kufanikisha kumondoa madarakani Fidel Castro. na kuwanda wa rais kwenye deri wa nasia yeye kama wasaliti kuwa kumdangaanya na kutumpa mkakati kamili tangu manzoni kuamba wasinge duiweza kushinda vitaile pasipo mashambulizi anga CIA wakamuona rais kwenye diki kama kiongozi yamba elsi mara na shupavu aujasiri na kuamwono wao walihisi kuwa hatoshe kuwa raisomarekani Kwa upande waki kwenye di, ariwaona siayeye kama tasisi iliopewangu vuki zikuamba, imelewa madaraka na kudiona wakodiyo kila kitu na kilamtu, na moyoni mwake aliyamini kuwa hilo linatakiyo kubadilika. Lakini pia ikumbukwe kuamba, hapa ilikuwa mepita miyesmita tupeki. Tangusiayeye wa muwe Patricia Mumba sekretary kumina saba Januari. Muakalifu ni mtaisa sisi na moja jimbo ni katanga, hu kujionee Congo kijaraha. Kennedy alafanya kika kuwa hagupendezo na hili tu kio, lakini ni kwa kuwa hili tukea kabla hadi warae si、yani、anesikuta tu kabla. Basi alili mezee matelakini bado alibaki na kinyongo, kuahio, kuferi, kuuvamizwa Bay of Pigs kuli yamsha sira zake zote lizona zoe dini sisi yeye. Japokuwa katika uma na hata lipongena wanahabari, Kennedy likubali kubebala wama zote kwa kuwa, yeye ndi ya liithinishe uvamizu huo. Lakini pembeni ya kiofaraga na wakubwa wenzake. Halikuwa na watu pia lawa wama kubwa CIA, kuandiyo olio sababisha ibu kubwa hii, idio ipata marekani na jishilake. Baada ya hapa, muenendo wa Kennedy ukaanza kubadilika mno. Mwanzo ni, Alipuingia madarakani alikuwa nitegemezi mno kwa kupatiwa mutasari wa hali ya usalama wa nchi Yani daily presidential briefing Kutoka kwa viumbo vya ujasusi hasa CIA Lakini bada tukio la kufili kwa uvamizu wa Cuba Hakutaka tena kupatiwa briefing na CIA Badala yaki briefing za kia zote sasa lisipokea kutoka kwa washauri wa usalama wa taifa Yani national security devices Lakini hakuishia hapotu Kennedy connection inaamna gani elikasirishwa aliendambari zaidi kufanya kitendo ambacho kipingwa na maafsa wengine wa siiye iina wanazwa. Kennedy alimfuata kazi mkurugenzi mkuwa siiye iibuana Alan Dulles. Tarekauli mwingu wa inteligensi yana pumungelea Alan Dulles sihamungelea i-tu Jesusi. Badin i-Jesusimkongo inamzoefu na, na wakiwangocha daraja la kuanza kabisa na mnyeshi maliotukuka. アレンド k レス、ディエム・クُ t ゲンズ・ワ・シエ a a イ。アレトゥ・ミケコ・キピンディ・キ・レフ i ー・ a イディ・カリカ・ヒストリアタ・アシゼヒオン・パカレオヒ。アレトゥ・ミケアタン・グ・マカル・フォンニメアティサ・ミス・ナタトゥン・パカ・マカル・フ e s i メアティサ・スティナ・モ d u アレンドゥレス、ディエ、アレス・マミア・マピンドゥザ・ワ・ゼ・リム・ク・ア・イ・ラン・ミア・フォンニメアティサ・ロ・ウ・バイニ。コゥニア・オペレシニア・ア・ア・ジャックス。 Allen Dulles ndiye alisimamia mapinduzi ya Raisi wa Guatemala miakilafunji mea tisa hamsini. Allen Dulles pia, ndiye alisimamia programu ya ndege za kijeshi ya Lockheed U2. Pia, huyu ndiye alisimamia Operation Baracuda ilio ratibu kifu cha Patris Lumumba wa Kongo DRC. Allen Dulles ni kaka wa John Dulles, waziri wa mambo ya nji wa marekani Wakati wa utawala wa Raisi Duarte sinohoa, ambaye ndie amberefiwa na Kennedy imezi mitatu liopita. Kwa hiyo, inahitaji kujitowa ufahamu kumgusa mtu kama Allen Dulles. Na Kennedy alijitowa ufahamu na kumfuta kazi Allen Dulles, mtu ambaye anapendwa na kusudiwa na majasusu wa CIA. Pengine kushinda hata Kennedy mwenyewe. Karatasi ajuu ya ripote rasmi ya CIA. Ambayo ndani yake kuna baati ya paragrafi zikionyesha kuwa. CIA hawakurivishwa na namna ambavyo. Kennedy halifanya maamuzi juu ya kukataa mashambulio ya anga. Kennedy hakuishie hapa tu. Hakiwa faraga na wakubowenzake. Halitamka kauli ili okuja kwa marufu sana hapo baadae baada kufudia. なににきてんでるやうしこせ、かりがせへんもねえよ、フォアター。まだにね、コンブレインボナリアン、トゥミミネートワンアンスヘデガ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 Nyaraisi kuwa fikia wateja wengine na kuabeba nyaraisi zaidi, lakini nita tu utapata matukio mazuri asa kama South na Jumba vina vuti ya Former Entertainment tunaiweza kazi hii tunatimu inaiweza kuku kushauri kukuandalia lakini nipia kuismuliya kazi yako na ikaleta matukio mazuri timu hii. Kisi mamao na Dennis Mpagaze na Ananias Edgar tunajivunia watu yao wengine tu wambao wa methobotu kufanya kazinasi na kupata mradiyeshomzuri wa kileu wa na chofanya. Huduma zetu ni utengenezaji wa makala za wasifo yaniprofile kuwa tubinafsi out asisi. Matangazo yabia shara makunga mano yadini mbalimbali na mengi neyomengi lakini pia kutengeneza makala maalumu ya sherizandoa send off na mikutano mbalimbali. Tembeliam fumo wetu amitandaoni wa huduma kwa teja kupreshe oda ya kuleo kupitia www.dot.membership.dot.formaentertainment.dot.com au tupigie kupitia nambar za simu zefuatazo sifori sabatano tato nane nane sita tato saba sifori au sifori sita tano tisa tisin na nane ishiru na saba sitinina nne forma entertainment love your fashion